І у вікна б'ють крилами вітровії, стукають за метілі. А коли ж постукає Данило? Де він тепер? Де його очі? Де його великі добрі руки? Може, час забрав і їх, і те, що вважалося, звалось коханням. Від такої думки Стогін вирвався з грудей дівчини, як за тієї хурдевиці, що ніяк не може знайти собі пристановище. От тепер і душа Мирослави не має пристановища. Все борсується у журбі, у розпачі, у відчаї, в шуканнях тієї дороги чи стежки, на якій тільки в снах з'являється Данило. Тільки сни привертають його до неї. Тільки сни. А навколо так шаленіє хуртовина, Що не знати, де небо, де земля, Де річка, де прихілок. Навмання, вгрузаючи в кучугури, Бреде з гамазею додому Мирослава. Метелиця вибиває з неї дух зерна, Вибиває і сльози. А скільки їх... Померло в новій хаті-білянці, в якій ніколи не замикаються двері. Ти ж не замикай дверей. Я скоро прийду. Це скоро стало місяцями. Та якими місяцями? Хай їх ніхто і через віки не знатиме. Хто в нас у бентежній молодості хоч й не мріяв про незвичайне кохання? Ти любитимеш свого судженого, а він тебе, як ніхто, не любив. Як ніхто. От і має вона таку любов, як, певне, мало хто мав. Той день, коли вона довідалась про все, став її згубою і болючим чеканням надії безнадії. Навіть сивий тато, приїхавши в гості до неї, якогось вечора ще більше пригнітив. Уже можна і не ждати. не судьба. Виходь, донечко, за іншого, бо що дівоча врода? Блисне, мов роса, і туманцем зійде, наче роса влітку. А життя є життям, і воно вимагає свого. Коли не любові, то материнства. Може, в цьому теж є якась мудрість старості? Та як любові змиритися з нею? І донька нагадала батькові, як він до неї ще дитини прихилив з ними кілька сивих із сльозою колосків. Тоді ви, тату, сказали, «Завжди дбай про колос, про хліб святий, а хіба про людину треба менше дбати? Батько похитав зажуреною головою, що теж зазнала на віку всякого, подивився на свої великі руки, які ніби зважували щось. Так де ж вона, та людина, на землі чи в землі? Мабуть, нещадимою мачухою стала його доля і пішов. Узяти на ніч дверіш на засух Не зачиняйте, тату Це ж чому Стинув плечем, здивовано з'єднав дуги ліплених брів Чи не стає його донька причинною? А коли хтось влізе та обкраде Самою скорботою глянула на нього Мирослану Найдорожче вже вкрадено а ганчір'я не жаль. Воно-то так. Ганчір'я не жаль, а роду жаль. Мовцевий туман захитався при дверях старий. Мені мало не щоночі сняття онуки. Невже я не дочекаюся їх? Може б ти виїхала з цього села, щоб не журитись до знемоги, щоб забути все, «Я нічого не хочу забувати! Нічого!» І справді, як вона могла забути ту першу ніч у самотніх полях...